Bismillahirrahmanirrahim Zato, braćo moja draga, dignite glavu gore Hvala Allahu da nismo od oni A svakim danom je sve više od naših bošnjaka To vidimo, koji slijede nekoga drugoga Kao što kaže poslanik, alaih salam U Adicu, koga bilježi Ebu Saeed al-Hudri, radijallahu Te al koji je ocijenjen kao sahi Preosvijek imam Buhari, i muslim Kaže poslanik, alaih salam vi ćete slijediti narode prije vas šibren bi šibrin oziran bi zirain dakle sve pijedalj po pijedalj po blakticu po podlakticu za njima ćete ići trčati pa kaže čaka da bi oni ušli u guštari u rupu i vi bi za njima krenuli a pitaju ashabi ja rasulallah jesu to židovi kršćani pa kaže ali se vam a ko drugi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 Oli čekaju da ljudi, naša braća koji pošalju, koji dinar za džamiju, spravedu u firmu. Što će tebi spravoditi u firmu, neko drugi, hajde mi da spravedimo. Eto, samo jednu godinu, evo ja sam danas kroz vrenicu prošao, nisam mogao proći od automobila. Pre svakom prodamicom je desetilja automobila i stotina automobila. Svi kupuju, svi nose, svi govore o krizi, svi nose u kesama, u vrećama, u kartonima, braćo moja draga. Odkuda te pare?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 odadneti na drugu stranu. I na kraju, pogledajte samo kroz istoriju, molim vas, ljude koje je Kur'an odgojio, uzmite adreti Omera koji nije najveće spavao, bio je vrhom ni po svoje države, išao je da vidi kome je šta potrebno. Uzmite jednog Omera, Abdelaziza, koji za dvije godine samo vladavine, nije bilo firmi, nije bilo pija, nije bilo mija, nije bilo penzionom, nije bilo socijalno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 Ovo je mogao omena i da drut će jedna radi, Prvo ide sekretarica ujutru u municiju. Dolazi do policara. Prvo što mu može da pomisli? Samo mu raste u strasti. A ne raste mu uopste svijest u Allahu. I svijest u smrti. Zato, braću moja čestitama, kad ste pored ove jadne naše federalne i državne televizije, koju mi plaćamo, vidite, ne prenosi ovaj skup,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 On kad bi došao, došao bi na skup gdje se govori o njemu kako Kurani Kerim govori, a ne drugi lažu i razapinju ga na razne načine. Molimo Allahi Želešanu da nas učini sredvenicima prave, ne patvorene, originalne Allahove vjere Islama. Molimo Allahi Želešanu da nam da mogućnosti da slijedimo njegov poslanika i miljenika Mohameda, sallallahu alaihi wasallam, i kaže poslanika alaih selam, el ibadetu filherji ke hijžeti ilajeh.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 Tako će meleki koji su jači od šeitana savladati šeitane. I vidište ako na sutra se pojavi sljedeće godine, još ovoliki broj, vidište koliko će meleki savladati ovim prostorom. I R.S. kaže, nikada se ljudi neće sabrati od iz ikra sjećanja na Allahovu knjigu i tumačenja Allahove knjiga, ne ne svoje meleke ne pošale koji okruže tu osijelost, pusti svoju milost i svoju smirenost. A zar ima veće smirenosti nego slušati Allahovu riječ? koja liječi, koja miluje dušu, koja rastava srce. Molim Allah, že vešanu na večeras nadla adamo grijehe sa našim dobrim dijalima. A kulu qavlihazahu, a stakfirullahi li, wa lakum, wa sallallahu ala sejidina muhammedin, wa ala alihi wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa